Andalusim Andalusim Andalusim Andalusim Andalusim Sallallahu alaihi wa sallam Amma abad Iz umdetul arkama Došli Do poglavlja babu Babu l'hušu'i Fissalat poglavlje o skrušenosti u namazu. Skrušenost u namazu, kao što kaže Abla Besan na, počet, na početku poglavlja, je duša i srž namaza. Na, na, veličina nagrade u namazu i, e, ma, a, i toliko, koliko će biti, mala nagrada od tanjanog namaza vraća se na skrušenost. A, shodno tome koliko je klanjač prisutan a, u namazu, svojim, svojim, svojim svješom, svojim mozgom, svojim zikram itd., a, toliko ima toliko nagrade ima u namazu. I naravno je ili ovaj, Allah Žešanu u, u suri El Mu'minun a, navodi da su spašeni oni ko ladinehum fi salati im kad ahleha El Mu'minun biće spašeni oni, biće spašeni mumini, koji mumini, koji su jedna karakteristika je to da su, da su u svojim namazima skrušeni. I, I to će biti oni koji će naslijediti Firdaus i vječno u njemu boraviti na na kraju ti nekoliko ajeta to završije tak. Iho uspjeh će biti završetak u Firdausu. Bog skrušenost u namazu. Naravno, ovaj najve, najveća e, vrijednost toga kada osoba uspije, uspije sebe da koriguje i da, da upravlja i da s vremena vremena popravlja i upravlja svojom skrušenicu namazu. E, obično ljudi možda u početku praktikovanja vjeri ili u nekim vremenima zagrijanosti imaju skrušenosti. Dok kad postane navika, namaz zna postati navika kao i navika pranja zubi i ostali stvari i onda više nema osjećaj, nema slasi za namazu u toku namaza razmišlja o drugim stvarima, u toku namaza najbolji ideje životne dođu, u toku namaza ovo, znači jednostavno sve poslove najbitnije obavlja u toku namaza. Kako to se dešava, otkud to pa dođemo šeitan do šapne. Ono što je prije namaza tražio, kad tražiš neku stvar izgubiš u kući, traži i poček, odmah klanjaj. Čim počneš klanja dođe ti kao, eh, tu si ostavio. Što ti šeitan to dolaze do šapne, šapne, da te odvrati od prisutvovanje od skrušenosti. namaza zašto znači se to dešava praksa znači mnogi stvari koje inače ovaj zavrzlame kakve imamo oko toga u namazu tisine sijalca se ono pa ona dođeti, dođeti kao misa ta u stvari tu mislost i dostavi šetan, jer tiimate hoće stvari da da ti učini namazvani vrijedni e, pa je ovo ovaj blave sam spomeno razozi šta to koji su sa kojim stvarima čovjek može da poveća skrušenost u ka Prvo je to istijada da se utječe lađešan od šeitana. Kad, pri namaza ili toku namaza? Oboje. Kako oboje? Prije je jasno, ali kako toku namaza? Oko To ako dođe Hinzib, ako dođe taj šeitan. Ako ne dođeš, šta še onda? A dođeš. Zvati ga. Zov, zovnemo ga. Dođeš kaže takođe kažete dabur kirati kirati uh, salat znači da se razmišlja ono što se uči na mazaj. Ajde učenje ono mimo Fatihe, Fatiha se stalno ponavlja. Zato je jako bitno da da, da razumijemo Fatihu da znamo Fatihu stalno i ponavljaš 17 puta na dan. Fatihu ponavljaš. Ako, ako ne razmišljaš o njenom značenju makar osnovnom, ne sad ideš u dubinu tefsir znači ono prvo što ti padne na pesna svijest od toga ovaj znači da tima osoba nači ako ne nestekne ne tu naviku da nauči fakti u njeno značenje i da, da se ne uživi sanjem znači tima propisuje jedan dobar dio namaza koji se ponavlja stalno kod svakog namaza a da on onoga nije svjestan i da mu ne pomaže skrušenost i onda također ga radi razni zikrov kada ti tokom namaza klanjaš i znaš značenje zikra znači puno to znači skrušenost namazu. a već samo zikir plači nešto da kaže sami Allahu ulumin hamidah Čuje Allah Želešanuhu, limen hamidu ono ko ga hvali. Šta čuje? Hvala Bogu da čuje, čuje, šta znači to čuje? Šta znači da Allah Želešanuhu čuje ono koji ga hvali? Ima to tumačenje svoje. Šta? To mu se odazati, ako je hvala. jedno je čuje da ga bukvalno čuje, drugo odaziva se Allah Želešanuhu ono ko ga hvali. Odaziva se smirna njegove molbe, želje, dove i tako dalje. Slučaju, znači svaki taj zikr, svako to pokretanje, može se pretvoriti u nešto što te, što te posjeća, što te vraća u namaz, znači ja da si u namazu. Također, kažu ti stvari, je ovaj, stavljanje sutri ispred sebe, sutri je perdi, jer ona te sprečava od, od, od pogleda, ono što iza njih, ili prolazaka ljudi itd. Kažu ta oti stvari, kažu, gledanje u mjesto seždime, u gdje suđu, s tim da ne imam nijednog dokaza koji, s kojim se može dokazivati da je, da je mustahab Gledati u mjesto seždi, ne ima nijednog dokaza vrhodosljena koji ukaze na to. I zato jedan od meziva kaže da u toku namaza je propisano gledati gdje? Pukneš, pogledaj tam pravac. Imaju oni dvoje. Oni imaju dokaza. A ovi što kaže, treba u dolom seždi ne imaju dokaza. Zašto Saj ima dokaza treba gledati u seždu? Ovo baš, da bi čovjek bio sviše skrušen. Kad gleda dole u mjesto gde pada na seždu, više skrušen nego da zvjerlja tam gleda šta se dešava oko njega. Kaže taj kaže treba da bude njegovo njegovo tilo prazno od svih onoga što ga odvodi od namaza. Poput kaže popit poput postpanosti, potrebe za hranu, za pićem. I zato je došlo znači u hadisima drugim da nema namaza odnosno da je mekru uklanjati namaz u prisustvu rane, u prisustvu odnosno kada čovjek ima malu ili veliku nuždu, potrebu za velikom malom nužde. E, e zašto dođao tih šireskih ljudi zato da bi osoba bila skrušena na mazu, A ovoga odlači od skrušenosti. E, a onda se vraćamo do naseljeni najbitnija to je propis skrušenosti na mazu. Je lona važna ili sunat? Ima, ima učenjaka koji kažu da je ona ne samo da je važna, nego kao se izgubi na skrušenom maz, na maz bate ko nema slušanje namaz namaz do balat. E dali misli tu pobadu u da ona da nemaš nagrade nikakve ili butlanu smisla da moraš ponoviti namaz. To trebalo više znaš šta su mislili. To je Abu Hamid Ghazali na to stavio even Jesus je to bio Da nemaš namaza, ne slušaš namazu da da da vodi u butlan namazbeta da da namazba atje. Već inače ni jakog umeta nastavu je da je, da je skrušenost u namazu, da je ona mu steha, da je ona mu steha, da ona mu da je ona mu da je namaz vjerodosovan, da, da je namaz valjan, ako ne ima skrušenost namazu. Znači namaz je valjan i ispravan u namazu ono koji ima stalno nekakve resvese, znači to ponavlja, zaboravlja ili ovaj ili ili, ili luta, totalno ni prisutan na namazu namaz mu je ispravan ali znači ovaj je bi da se trudi da bude što više prisutan ali imam skupino kako kažu da je to je većina čelaka namazta da mu stehab imam skupino da je da da iskušen namaz vajib na znači čovjeko nije skrušen na namilu svjesno nije skrušen svejedoj da ima grih a da je namaz valja da ne bije Eh, e, onda je po pitanju služen su namazu su nam spomenuta samo koliko hadisa, 1, 2 hadisa. Onda znamo hadisovi san sa putovanja za sefer, dobro. E, eh, ajde da krenemo redom. Hadis 20 do 100, 127 hadisa u redu. Ana Ajša ta radijallahu anha Mene je nebija sallallahu alaihvan selem salla fi hamisati je vjerovisnik sallallahu alaihvan selem je klanjao namaz u ogletač košulj. Leha e'alam košulja koja je imala znakovine, katke pruge, crte različitih boja Fana ila a'la a'la miha nazratan. Pa je pogledao u, u, ovaj, u te šare na svojoj košulji. Pogledao jednim pogledom, kaže falam Mansara fa kada završio namaz, rekao je izhabu bi hamisati hadhihi. Idite kaže sa ovom košuljom ila abidjah. Abidjah mi stvarno njemu posudil to koško, idite njemu, znači vratite mi je. Wa'tuni bi enbidžanije. Abidjahem. I dođite mi, kaže, sa vrstom enbidžanije, to je vrsta znači toga okrtača, košulje, na kojem nema nikakvih znakova, pruga, crta, različitih boja, nima nikakvih. Kaže, fe inneha, Elhetni anifa ansarati. Jer me je kaže ova košulja, ovo je krtač. Uh, Elhetni znači zabavlja odvela me, me uh, Sada od moga namaza. Znači učinila ga je da ne bude skrušen. Zabavlila ga je svojim bojama, svojim različitom namazima. To je Teksadiza. Zad mi je se sam zamislit, znači ako od njega košulja tu rad. Šta je s nama koji mi klanimo ako nas? Ne ima šta ne Od izgleda, boja, šara, svega što nešto što prilači. A to je očima što prilači, a onda ušima da ne govorima. Da slušaš razne zvukove, ko šili, ko muziku, ko sinoć, nemaš klanjati atjaciju ovdje neka. Neki koncert bio šta je bilo. Ali toliko glasno, to nevratno glasno. Uglavnom ovaj hadis znači govori o skrušenosti. Kako sa znači, se koji zrani? Ovdje je Ebu Džahm. Ashab je poklonio poslanik sallalahu alaihi ve sallam tu u košlju taj ogrtač na kojim su bili pruge, crte raznoraznih boja. I crta napisana. A naravno poslanik sallalahu alaihi ve sallam nije odbijao hediju. Zašto? Zato što da ne bi ljutio, da, da se ne bi ne ljutio, poklonio hediju i primio tue hediju i klanja u nju. Međutim, pošto ta, ta, ta, ta je ogrtač, košulj koji imao, pošto imala te šare na sebi boja, u toku namaza, kada je pogledao, toga je ovaj, znači, odlutao i razmišljao tim bojama i izgubio je skrušenost u namazu. Potpuno skrušenost, naravno. I naravno, ovaj, ovdje kad kažem, da je Elhetni, kada kaže Posladnik San San za sebe, Elhetni Ansalati, da ga je ona odvela, zabavila od namaza. A, misli se od potpunog namaza, da misli da je znači, od potpunog, znači kako, kako inače Posladnik San ne bude iskrušen namazu. Jer, uvaj, uvaj, Posladnik San San, kako je radi, određen je, radio, pogotovo i vadete, znači radio je u, u najboljim obliku ovaj dio, znači ukazuje na to da je onda mu se desilo da je, da je odlutao u namazu. O što govorim, znači o šitam, prevodimo ovdje do Laha Vesana. Pa je onda on naredio da vrate, da vrate tu, tu košelju sa, sa tim crtama, različiti boja, sa linijama, da je vrati ono u kojoj njem poklonio je Budžahma. E, I da mu, na, znači da mu vrate, a onda kako ga ne bi, jel, da ne bi ga povrijedio, da ga ne bi povrijedio, da se ovom ne bi ljutio što mu je vratio hediju, rekao da mu donesu od džehma, donesu drugih vrta na kojim nema tih linija crta. Znači, reko mu rekao da od ova hedija, da zamijenio tu hediju da mi drugu hediju. Kako mu ne bi, jel kako se on ne bi osjetio ovaj, uvrijeđeni, kako ne bilo teško što mu je vratio hediju. Dobre, hadis ukazuje na sljedeći, da je propisano biti skrušen u namazu. Da, o, o, da lagano odstupanju namazu da određe, znači ne, ne narušava valjanost, i, e, valjanost namaze, jer su to desilo poslaniku samo lahvali. Kada kažem valjanost, to je u da ga treba ponovit nego u smislu da narušava i njegovu vrijednost. E, također, hadista se razumije, sa njih dokazuju e, pokuđenost, ukrašavanja, uljevšavanja, pisanja i u, u, urezivanja raznoraznih figura, slika, žive ili nežive prirode, žive pogotovo nežive prirode, u mešćidima. Zašto? Zato što sve to odvodi klanjače, kada pogledaju te stvari, gledaju toko namaza, odvojili ih od skrušenosti. Hadisa kože ukazuje da je dozvoljeno nosio takvu vrstu odjeći, gdje je poslanista nosio čak i u namazu. Hadis ukazuje da je Musteha primiti hediju radi, radi znači srca onog koji daje da nam da bilo drago da izrazi širenje ljubavi među, među, među, među, među dva čovjeka Također hadis ukazuje da nije da ne smijete se vratiti hedija Ono ko je poklonio ako vraćanje hedije za, za vraćenje hedije postoji opravdan razlog i da se čak pojasni toj osobi što se vraća hedija Takođe u hadisu je došlo da, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od halaka da prilikom vraćanja hedije da reko da mu drugu znači koja koja drugačije oblika, drugačiji boja bila po sebi. A onda zanima ovo da ona nakon ovoga onda da prenosi riječi Šejh Osama ibn Temije u kojoj on kaže, vola vesves, kaži vola reibe anl waswas waswasa kullama qalla fi salatikan akmal". Jer nema sumnje da ve sve Šta su VSS? -e? VSS -e su došaptavanja, tako. Govorim smo o VSS-ama kad smo održali drs tako? Rek smo VSS-a može biti jedno da Šeitan šaptava, može biti druga VSS-a, drugi gaupnik VSS-a. Kodan nise bilo. Ker nima sumnje da VSS-a Što je, što, je, što je ona manja u namazu da je namaz potpuniji bolji. Volazi yu'inu ala zalika shay'an. Ovo se kaže A ono kaže što pomaže u umanjivanju nesvesi u namazu, kaže što su dvije stvari. Kaže kuvatul muqtadi wa da'fu sha'gid. Šta znači kuvat uh, kuvatul uh, kuvatul muqtadi? Uh, kuvatul muqtadi znači uh, snaga ono koji klanja znači, njegovu njegov duha, njegove ličnosti, odnosno prisutnosti, zagrijanosti za namaz. Ulaganje truda u namazu, da što bolje ga razumiješ ono što radiš od pokrijeta i od riječi koje izgovaraš. Nači od učenja, od zikruva, dovi i tome slično. Nači da srce bude prisutno, da si da ti u imaš munadžad, razgovaraš sa Allahom, Allahom džarašanohom, onda budiš svjestan U svom srcu, znači, spoznaje ljubav prema njemu, straha, poštovanje ljubav prema njemu, iskrenosti i tako dalje. Ova druga stvar prepričava, reči mi Taimina i Ibn Ta'alje. Druga stvar koje je spomeno ovdje kaže ethani zavalu l'avarid vohu la fi dafi ma ma još udvijelu l'kalb min tefakuri l'insane fi ma laju fi duhu fi ibadatihi. Kaže otlanjanje avarida, znači, stvari, a, a varite odnači stvari, sporedni stvari koji naiđu a koji narušavaju prisutnost u namazu. Odnosno da osoba se trudi u namazu, da otkloni osebe, da prekine, da umanji totalno bilo koju stvar koje odvodi njegovo srce, od, srce od prisutnosti, nema, od koje nima koristi u namazu. Sve što, može, sve što više može toga da uradi, tomu je bolje da bi namaz bio sa što manje vesvesa, došaptavanja svijedno od strane šetana ili njegovog nefsa. Koliko o ovom hadisu. Sljedeći hadis... Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam.